Tire ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten hoi dugun bezalatxe gaurkon ere Bidai e, atala baino gaurkoan e, noraren izenean egiten dugun azkena Hector Hortega, Keixo, unhon? Egunon urti Noraren izenean egiten dugun azkena izango dago? Bai, bueno, soritzarrez e, oraino urtarrilean e, argitaratu dugun zenbakia Ba, gure aldizkarearen azkena izango da eh bueno, ekonomikoak es digula bestelako aukerari gutxi, justo 5 urte beteko ditu aldizkariak, eh eta ko otsaian kaleratu baitzen lehengo zenbakia eta bueno, ba, orain tristesiaz eta apenas gaude jakina, <hazurra> baina bueno, aldiberean, ba, atzera begiratu eskero, ba dugu e, lana e, bueno, Polita izan dela, bat izan dela, eta alde horretatik, ba, egin bueno, ba, dako biharraz pozitua daude. Mm -hmm. Bueno, ez pentsatu, eh, Hectorrek utziko digunik, eh? Eta Hectorrek zehi du bere atalarekin, ez da Hector? Bai, bueno, zure konbidadtzen bitartean, hemen eduki konauzuia jakina. Osondo. Bueno, eh, orain e, Nafarrotik eh, leengo Nafarroa aztertu genuen eta kasu honetano orain e, bueno, lapur dira goiz, eh, eta Baiona arteko bidegorria ezagutuko dugu. Bai, alanda, da. E, eh, kasu honetan Sanberko genuke benetako protagonista e, ibilbide honetan ba errobi baia eta, bueno, badakizue e, Ibaiak gauza askotarako balio izaten dutela eta edo behintzat gizakiak horrela erabiltzen dituela eta, bueno, askotan ba, zera, ez e, komunikabide izaten diela eta garraio bide bebai eh? orduen e, lapur din Euskal Herriko beste leku askotan bezalaz eh? ba, Ibaietako beko zatiak, oda ja kostaletik urbilen dauden zatiak E, zera, garraiorako erabili izan zituzten, ez? E, Jakina gure herri, e, herri joak edo gure ibaiak, ez oso sakonak orduan, e, navigazioa bez eta izaten, ez orduan e, leku askotan erabili izan dia e, bueno, ba, izenak, desberdinak izan harren, ba, gu gaur egun gabarra, esango geni, e, genizkion, ba, e, onziak, ez da, hau da, e, aspitik e, zera zapalak eta e, alde horretatik ba ur gutxirekin ere ondo kar kargatuta joan daitezken e, onziak, ez? E, horrelakoak ibili izan dira, eh, ba Bizkaia eta Gipuzkoako, eh, sea, eta baitare ere Lapurdin, bereziki Baionatik gora, e, dauden, eh, Ibaietan, ez? Eta bereziki esango nuke Aturri Ibaian eta Errobi. Badakizue biak eh Baionan bertan elkartzen diela eta bueno, ba gu ehingo dugun ibilbidea, baionatik abiatzen da, errobiri segika, errobiko er, ertzertzetik, eh? ibai ondo ondotik, eta lelengo milafran gara dutzen da, eta gero ustaritzera. Mm -hmm. Eta joango gara, patum besela, orain azalduko dugu zer egiten zuten, baina antzinako e, ba, e, gabarra edo galupa haien eh ba, esango genok mm -hmm. gabarra aipatu duzu eta ia buruan beste gauza bat etorri zaitu. Gutura <risa> <risa> beste bezala, <gauza> bueno, <risa> aurten ez dirudi. <risa> gabarra konturik izango da danik e, zuek pentsatzen dusun lekuan, ez? Baina, bueno, batek daki horren urtean. <risa> Horein bueno, bueno. jazerillo plantako da. <laughs> Eta, bueno, zan e, behar dugu. E, ibilbidio hori, eh, antzina, e, gabarrak egiten zuten ibilbidio hori, e, zera, lehorretik, ibaion dotik lagunduta izaten zala. Eh? Gabarra edo galupa horiek e, gorantza edo berantza eramateko, e, ibaion dotik, e, kaso honetan e, lapurdin, e, idiak eramaten zituzten, eta idiek sokatik tiraka e, onziak gorantz edo berantz eramaten zituzten. Orduan, e, idiak ibiltzeko e, ibaiondoan, bideak atondu egokitu zituzten, eta gaur egun ja, e, jakina, ba, e, ogibide eta horiek alde batera utzita daudela, ba, bide zarr horiek erabigidia Ba pase horako, horretarako atondu dira. Guk bide esango genioke, baina bideo horlegi moduan izendatuta dago, eh? eta bideo horlegi horretatik ba, bai oinez, bai bizikletaz, edo bai patinatzen esate bateako joan daiteke. Eh? Eta kaso honetan, ba, abiatuko gara, baionatik bertatik, baionan eh, errobiren ganean dagoen azkenengo zubiaren eh, eh, azpitik abiatuko gara, eta Abiron bai hone, e, zera ruk ospetsuaren instalazioaren ondotik hasiko e, gara oinez, kipitxapa, kipitxapa, eta lehenengo, lelengo, bueno, Florida izeneko e, lekura helduko gara, eta hor, e, Ibaiak errevuelta bat egiten dugu, eta... E, ciri-ciri oinezkoa, oinez, bizikleta zeo, naiz dugun bezala, edo patinatzen. E, gorantzagoa zela Milafranga helduko gara, Antze dago Portu Berria izeneko lekua eta goian dago Portu Gainako beatokia, eh? Ta Portu Berria ja izenak berak esaten digu, hori ba, portua benetako portua zela, eh? Pentsatu ber dugu, hm, Baionara heltzen ziren merkantzia asko, barkuetatik e, txalupa txiki horietara pasatzen zituztela eta bertatik Ibaian gora hasten ziela edo kontrara, eh, lapurdi barrutik edo Nafarroatik, eh, itsasoratu nahi zituzten, eh, barku horietekin horietan kargatuta ibaitik behera etortzen ziren Bayonaraino. Eta Baionan barku hondietan samatu e, eta eh zera, eh, bakoitza bere e, ibilbidea egiten zuen, ez? Mm -hmm. esan dugu, mila frangara inol elengo etapa, eh, nahi zenezkero bertan utzi aldugu e, ibilbide laburra esango ditzateki hori, gutxi gora bera lau bat kilometro, eh, orduan, ba, buelta ere bertatik egiten badugu sortzi bat kilometro. Hm? Bestela, jarraituko dugu, errobi ibaitik, Ibai eh, beti e, ibaiaren esango genuke e, eskerra aldetik, eta gorantza E, oso paisai polita kasu batzutan e, oianak eta basoak eta beste batzutan e, agerian beti ibaiertzetik ba joango gara oso laua da beraz e, alde horretatik ere ez daukagu problemarik uhum. ba joango gara ustaritze aldera eta e, ustaritzera ino, kasu honetan Ja, Ibilbide Luzeagoa da, 12 kilometroko ibilbidea da eta eh gostaritzen e, izango genuke ja, ba, bertagan, bertako presa bateraino alduko gara ta beraz orian nolabait eh zera, ez? Eh egin alt zuten ibilbidea, ba amaitu egiten san, ez? Uh -huh. Aprovetzatu aldugu gostaritzen, ba Zea, bertako herria bisitatzeko, e, ba esate baterako e, herrian dauden 16. mendeko e, e, etxe eh tradizionalak, la, la, laburdiko, e, lapurdiko estiloan eraikitako etxe totori horiek, eh, eta, eta berde eta eta kasutan batzetan e, e, baina e, egurrezko egurresko ageekin eta jakinaldejoak eta pintatuta eta badakizu, eh, setxe klasiko guzti horiek, ba, ustaritzen ere badaudela, eta gero hor, aukera daukagu nahi izan eskero, e, bueltatu algarra, eta egingo genuke beraz hogeita lau kilometroko ibilbidea. Eh? Hau ya, ba, behar bala bisikletas edo patinatzen egiteko ze izango zen. Ego bestela, ba, bueno, autobusez edo nahi dugun bezela, baionara e, itzuluk aitezke. Bueno, ektor, ez daiz, zehote da kasun? Bueno, ni baionan e, egon eskero, ba, beti gomendatuko dugu, bai... Era, ez, bertako eh, txokolate eh, ospetsu horietako batzuk probatzeko, eta baitu, errobi ibaia protagonista izan dela, ba, bai hasieran edo bestela gueltan gatozenean, gogoratu behar dugu, errobi ibaiaren hartzean, Bayonako Euskal Museoa dagoela, eh, Kortxarioen Kaian. Eta e, bueno, ba, Euskal Museoen artean e, Euskal Herriko onenetakoa da Eta merezi du bertara aurbildu Eta esango genuke Euskal Herria ba, e, ipar Euskal Herriko begiekin ikustea Eta bertan ikusiko dugu, ba, Euskal Etze tradizionala e, Euskal e, Oiturak hartzaintzari e, bai, e, lot e, dagozkionak Erligioari bai, dagozkionak, e, Bayonako e, historia e, Zer bertako burguesiaren e, bai, turak be bai. Bueno, amaika, baionako maketa eder bat ere ikusiko dugu. Bueno, kontu interesgarri daude e, baionako Euskal Museoan, ba, nik esango nuke eh zera. Txango honei ba merezi duen eh zera amaillera borobila. 40,1 km. Bai, giti gora bera eta kasu honetan ere nik esango nuke koneksio oso errez erres daukasuela oiartzun aldetik. E, bai autobidez nahi duenak eh? eta bestela behin ba, mua gaindituta ba, e, zeraz errepidetik, eh? kasu biletan errez-errez orbituko dugu, bai ona zelan ez ba, Ipari Euskal Herriko hiriburu nagusia izanik. Baektor, ortegan ora aldizkariko zuzen daria mila-mila esker beste azte ere gurean izategatik eta horrengor arte. Horrengor arte bai.